Snövit och de sju dvärgarna. Det var en gång en kung och en drottning. En dag fick de en vacker dotter. Den lilla flickan gavs namnet Snövit. Ledsamt nog dog drottningen snart och några år senare gifte kungen om sig. Den nya drottningen var vacker men väldigt, väldigt elak. Hon hade en magisk spegel som hon ofta frågade. Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som vackrast i landet är. Du, å drottning! När hon hörde detta log drottningen stolt. Åren gick och snövit blev en vacker och godhjärtad ung flicka. En flicka som alla i kungariket älskade mycket. En dag talade drottningen med spegeln som vanligt, men svaret hon fick var annorlunda den här gången. Du, drottning, är vacker, men snövit är vackrast av alla. Drottningen trodde inte sina öron. Hon bestämde snabbt att Snövit måste dö. En morgon kallade drottningen till sig en jägare och beordrade honom att ta med sig Snövit in i skogen, döda henne och ta med sig hennes hjärta tillbaka för att bevisa att hon var död. Jägaren blev förskräckt. Han älskade den lilla prinsessan och ville inte döda henne. Han tog med henne djupare in i skogen och sa till henne Akta dig för din stuvmor! Hon sa till mig att döda dig, men jag kan inte döda dig. Rym in i skogen. Jägaren lämnade stackars snövit ensam och gav drottningen ett vildsvins hjärta. Drottningen blev glad när hon såg hjärtat och visste att snövit var död. Nu är jag vackrast av alla, skrattade hon. Under tiden sprang snövit så fort hon kunde tills hon kom till en gömd stuga djupt inne i skogen. Eftersom den verkade tom öppnade hon dörren och gick in. Huset var mycket litet, men det var en stor röra. Snabbt dammade hon huset, började laga mat och la sig för att ta en tupplur. Senare kom sju dvärgar in i huset och de kunde inte tro sina ögon. Deras hem var skinande rent. Vem kan ha gjort det här? Frågade de. De såg sig omkring. Middagsmaten stod i ugnen och bordet var dukat. Så kikade de in i sovrummet där de såg den vackra prinsessan. När Snövit vaknade stod sju dvärgar runt sängen. Var inte rädd, sa de. Hur hittade du hit, frågade de. Snövit berättade sin historia. Dvärgarna förskräcktes. Du får bo här med oss, sa de till Snövit. Hon blev väldigt glad och det blev dvärgarna också. Så Snövit och de sju dvärgarna började leva ett lyckligt liv- och snart hade Snövit glömt bort den onda drottningen. Under tiden levde drottningen lycklig, men en dag tänkte hon att hon skulle fråga den magiska spegeln vem som var vackrast av alla igen. Den magiska spegeln svarade Snövit, som bor med de sju små männen, är vackrast av alla. När hon hörde detta blev drottningen tokig av ilska. Jägaren hade lurat henne, men den här gången skulle hon ta det säkra före det osäkra. Hon klädde ut sig till en gammal tiggarkvinna och gick till dvärgarnas hem när hon visste att Snövit skulle vara ensam. Hon knackade på dörren och sa till Snövit Smaka på ett av mina äpplen, för de är de godaste i världen. Snövit såg på äpplet och kunde inte motstå att ta en tugga. Genast föll hon död ner. Äpplet var giftigt. Ingenting utom en kyss från din sanna kärlek kan rädda dig nu skrattade drottningen och återvände till slottet. När de kom hem försökte dvärgarna förgäves återuppliva snövit. Till slut tillverkade de en kristallkista som hon låg i i skogen. Dvärgarna hälsade på henne varje dag. En dag kom en stilig prins ridande från ett närliggande kungadöme. Han såg den vackra snövit och blev genast förälskad i henne. Så vacker hon är! sa han och böjde sig ner för att kyssa henne. Det var en sann kärlekskyss, det enda i världen som kunde bryta förtrollningen. Snövit vaknade och såg den stilige prinsen bredvid sig. Hon förstod att det var prinsen hon sett i sina drömmar. Utan att vänta frågade prinsen Snövit, «Vill du gifta dig med mig?» Hon log och sa, «Ja», Den onda drottningen bandlystes snart från kungadömet och sågs aldrig till igen. Och snövit gifte sig med sin prins och levde lycklig i alla sina dagar. Och dvärgarna var alltid välkomna till deras slott. Slut!